Розділ 4. Гості вже зібралися, але Дона Окана ще не виходила. Біля золоченого столика із закусками картинно випивали, вигинаючи спини і відставляючи фігурні задки королівські гвардійці, уславлені дуелями та сексуальними пригодами. Біля каміна хихотіли сухі підстаркуваті дамочки, нічим не примітні й тому взяті Доною Оканою в конфідентки. Вони сиділи рядком на низеньких кушетках, а перед ними клопоталися троє стареньких на тонких рухливих ногах. Знамениті дженджики часів минулого регенства. Останні знавці давно забутих анекдотів. Всі знали, що без цих стареньких салон не салон. Посередині зали стояв, розставивши ноги в ботфортах, Дон Ріпат, вірний і тямущий агент Румати, лейтенант сірої роти галантерейників з розкішними вусами і без будь-яких принципів. Застромивши великі червоні руки за шкіряний пояс, він слухав Дона Томео, який плутану викладав новий проект утисків хлопів на користь торговців. І час від часу поводив вусом у бік Дона Сера, який блукав від стіни до стіни, мабуть у пошуках дверей. У кутку, кидаючи на всі боки попереджувальні погляди, доїдали тушкованого з черемшею крокодила двоє знаменитих художників-портретистів, а поряд з ними сиділа у віконній ніші літня жінка в чорному, нянька приставлена Доном Ребою до Дони Окани. Вона суворо дивилася перед собою нерухомим поглядом, іноді несподівано пірнаючи всім тілом уперед. Осторонь розважалася картами особа королівської крові і секретар суанського посольства. Особа пересмикувала. Секретар терпляче посміхався. У Вітальні це була єдина людина, зайнята справою. Вона збирала матеріал для чергового посольського повідомлення. Гвардійці біля столика вітали Румату бадьорами вигуками. Румата дружньо підморгнув їм і зробив обхід гостей. Він розкланявся зі старенькими дженджиками, відпустив кілька компліментів конфіденткам, які негайно завважили біле перо в нього за вухом, поплескав особу королівської крові по гладкій спині і попрямував до Дона Ріпата і Дона Томео. Коли він проходив повз віконну нішу, нянька знову зробила різкий рух уперед і від неї війнуло густим винним перегаром. Побачивши румату, Дон Ріпат випростав руки з-під ремення і клацнув підборами. А Донтамео закричав напівголосно. «Чи це ви, мій друже? Як добре, що ви прийшли, я вже втратив надію. Як лебідь з підбитим крилом тужить до зірки тоскно. Я так сумував. Якби нелюб'язний Дон Ріпат, я б помер зтуги». Відчувалося, що Донтамео протверезився до обіду, але зупинитися так і не зміг. «Он як?» – здивувався Ромата. «Ми цитуємо бунтівника Цурена?» Дон Ріпат одразу підібрався і хижо подивився на Дона та Мео. Е, промовив Дон та Мео, загубившись. Цурена, чому, власне? Ну, так я в іронічному розумінні запевняю вас, шляхетні Дони. Адже що є цурен? Мізерний, невдячний демагог, я хотів лише наголосити, що дони окани тут немає, підхопив румата, і ви нудьгуєте без неї. Саме це я й хотів наголосити. До речі, де вона? «Чекаємо з хвилини на хвилину», – сказав Дон Ріпат і, вклонившись, відійшов. Конфідентки, однаково розкривши роти, не відриваючись, дивилися на біле перо. Старі дженджики манірно хихотіли. Дон Тамео нарешті теж помітив перо і затрентів. «Мій друже», – зашепотів він, – «навіщо це вам? Не дай Богу, війде Дон Реба. Правда, на нього не чекають сьогодні, але все одно…» Не будемо про це, сказав Рума, нетерпляче, озираючись. Йому хотілося, щоб усе швидше скінчилося. Гвардійці вже наближалися з чашами. Ви такий блідий, шепотів Донтамео. Я розумію, кохання, пристрасть, але, святий Міка, держава понад. і це небезпечно, нарешті. Образа почуттів. У його обличчі щось змінилося, і він почав заткувати, відступати, відходити, безперервно, кланяючись. Румато обступили гвардійці. Хтось простяг йому повну чашу. «За честь та короля!» – заявив один гвардієць. І за кохання – додав інший. «Покажіть їй, що таке гвардія, шляхетний Румато!» – сказав третій. Румата взяв чашу і раптом побачив Дону Окану. Вона стояла в дверях, обмахуючись віялом і млосно похитуючи плечима. Так вона була гарна. На відстані вона була навіть прекрасна. Вона зовсім не відповідала смаку Румати, але вона була безперечно гарна, ця недалека, хтива курка. Величезні сині очі, тіні думки і теплоти, ніжний досвідчений рот, розкішне, вміло і старанно оголене тіло. Гвардієць за спиною Румати, мабуть, не втримавшись, голосно цмокнув. Румати, не дивлячись, тицьнув йому кубок і довгими кроками попрямував до окани. Всі у вітальні відвели від них очі і старанно заговорили про дрібниці. «Ви, сонцесяйні, пробурмутіврумата, глибоко кланяючись і брязкаючи мечами, дозвольте мені бути біля ваших ніг, як псові лягти до ніг красуні голої і байдужої!» Дона Окана прикрилася віялом і лукаво примружилася. «Ви дуже сміливі, шляхетний Доне», – промовила вона. «Ми, бідні провінціалки, не спроможні встояти проти такого натиску». У неї був низький, хрипкуватий голос. «На жаль, мені залишається тільки відкрити ворота фортеці і впустити переможця». А Румата, рипнувши зубами від сорому і злості, вклонився ще глибше. Дона Окана опустила віелу і крикнула. «Шляхетні Дони, розважайтеся. Ми з Доном Руматою зараз повернемося». Я обіцяла йому показати мої нові іруканські килими. — Не залишайте нас надовго, чарівниця, — пропищав один із стареньких. — Зваблива фея, — солодко вимовив інший дідок. Гвардійці дружно гримнули мечами. — Одначе, хвацько він, — виразно сказала королівська особа. Дона Окана взяла румату за рукав і потягла за собою. Вже в коридорі Ромата почув, як Дон Сера з образою в голосі, проголосив Не бачу, чому б шляхетному дону не поглянути на яруканські килими. Наприкінці коридору Дона Окана раптово зупинилася, обхопила Ромату за шию і з хрипким стогоном, що мав означати невгамовну пристрасть, увіпіялася йому в губи. Ромата перестав дихати. Від феї гостро тхнуло змішаним ароматом немитого тіла та історських парфумів. Губи в неї були гарячі, мокрі та липкі від солодощів. Зробивши зусилля, він спробував відповісти на поцілунки. Це, мабуть, йому вдалося, бо Дона Окана знову застогнала і повисла на руках із заплющеними очима. «Це тривало цілу вічність». «Ну, я тебе, шльондро, подумав Ромата і стиснув її в обіймах. Щось хрупнуло, чи то корсаж, чи то ребра. Красуня жалібно пискнула, здивовано розплющила очі і забилася, намагаючись звільнитися. Ромата швидко розтиснув руки. «Поганий хлопчик», – важко дихаючи сказала вона із захопленням, – «ти мало не зламав мене». «Я згоряю від кохання. Винувато пробурмотів він». «Я теж, я так чекала на тебе. Ходімо швидше». Вона потягла його за собою через якісь холодні темні кімнати. Румата дістав хустину і крадькома витер рота. Тепер цей задум здавався йому абсолютно безнадійним. «Я мушу», – думав він. «Та мало що я мушу. Тут розмовами не відбудешся. Святий Міко, чому вони тут у палаці ніколи не миються? Але ж темперамент. Хоч би до Нреба прийшов». Вона тягла його мовчки, наполегливо, як мураха дохлу гусінь. Відчуваючи себе останнім ідіотом, Ромата поніс якісь куртуазні нісенітниці про швидкі ніжки та червоні губки, до наука тільки підхихикувала. Вона заштовхала його до жарко напаленого будуару, насправді усього завішаного килимами, кинулася на величезне ліжко і, розкинувшись на подушках, втупилася в нього вологими гіперстенічними очима. Ромата стояв як стовп. У будуарі виразно пахло клопами. Ти прекрасний, прошепотіла вона. Іди ж до мене, я так довго чекала. Ромата закотив очі, його нудило. По обличчю брид колоскочучи, покотилися краплі поту. Не можу, подумав він. До бісової матері всю цю інформацію лисиця. «Мавпа, це ж неприродно, брудно. Бруд краще крові, але це набагато гірше бруду». «Чого ж ви зволікаєте, шляхетний Доне?» – верескливим голосом закричала Дона Окана. Йдіть вже сюди, я чекаю». «До біса», – хрипко сказав Румата. Вона схопилася і підбігла до нього. «Що з тобою? Ти п'яний?» «Не знаю», – видавив він із себе душно. — Може, наказати, щоб мидницю принесли? — Яку мидницю? — Ну, нічого, нічого, мене. Тремтячими від нетерпіння пальцями вона почала розщібати його камзол. — Ти прекрасний, — задихаючись бурмотіла вона, — але ти боязкий, як новачок, ніколи б не подумала. Це ж чарівно клянувся святою барою. Йому довелося схопити її за руки. Він дивився на неї зверху вниз і бачив блискуче від лаку неохайне волосся, круглі голі плечі в кульках пудри, що звалялися, маленькі малинові вуха. «Кепсько», – подумав він, – «нічого не вийде. А шкода, вона має дещо знати. Донреба балакає у вісні. Він водить її на допити, вона дуже любить допити, не можу». «Ну», – роздратовано гаркнула вона, – «Ваші килими незрівнянні», – голосно сказав він, – «але мені є час». Спочатку вона не зрозуміла, потім обличчя її спотворилося. «Як ти смієш», – прошепотіла вона, але він уже намацав лопатками двері, вискочив у коридор і швидко пішов геть. «Завтра перестаю митися», – подумав він, – «тут треба бути кнуром, а не богом». «Мерин!» – крикнула йому слідом. «Кастрат, сопливий! Баба, напалю тебе!» Румата відчинив якесь вікно і зістрибнув у садок. Якийсь час він стояв під деревом, жадібно ковтаючи холодне повітря. Потім згадав про безглузде біле перо, висмикнув його, люто зім'яв і відкинув. «У Павла теж нічого не вийшло б», – подумав він, – «ні в кого не вийшло б». «Ти впевнений?» «Так, впевнений. Тоді гріш вам усім ціна. Але мене нудить від цього». Експерименту не має справи до твоїх переживань. Не можеш – не берись. Я не тварина. Якщо експеримент вимагає, треба стати твариною. Експеримент не може цього вимагати. Як бачиш, може. А тоді? Що тоді? Він не знав, що тоді. Тоді? Тоді добре вважатимемо, що я поганий історик. Він знизав плечима. Постараємося стати кращими. Навчимося перетворюватися на тварин. Було близько опівночі, півночі, коли він повернувся додому. Не роздягаючись, тільки розпустивши пряшки перев'язу, повалився у вітальні на диван і заснув, як убитий. Його розбудили обурені крики уної добросерде басисти ревіння. «Е, деть, вовченя, відірву вухо!» «Та сплять вони, кажуть вам, кіш, не плутайся під ногами!» «Не дозволено, кажуть вам!» Двері відчинилися, і й до вітальні ввалився величезний, як звір-пех, барон Пампа-Донбау, червонощокий, білозубий з вусами, що стирчали вперед у оксамитовому береті на бакир і у розкішному малиновому плащі, під яким тьмяно блищав мідний панцир. Слідом, учепившися баронові в праву штанину, волікся уно. «Бароне!» – вигукнув Ромата, спускаючи з дивана ноги. «Як ви опинилися в місті, друже? Уно, залиш барона у спокої!» «Надиво в'їдливий хлопчик!» – гуркотів барон, наближаючись з розкритими обіймами. «З нього вийдуть люди. Скільки ви за нього хочете? Втім про це потім. Дайте мені обійняти вас!» Вони обійнялися. Від барона смачно пахло курною дорогою, кінським потом і змішаним букетом різних вин. — Я бачу, ви теж зовсім тверезі, мій друже, — засмучено сказав він. — Втім, ви завжди тверезі, щасливець. — Сідайте, мій друже, — сказав Румата. — Уно, подай нам Історського та побільше. Барон підняв величезну долоню. — Ані краплі. — Ані краплі Історського? — Уно, не треба Історського, принеси і Руканського. — Не треба взагалі вин, — з гіркотою сказав Барон. — Я не п'ю. Румата сів. «Що трапилося?» – стривожено спитав він. «Ви не здорові?» «Я здоровий, як бик. Але ці прокляті сімейні сцени...» «Короче, кажучи, я посварився з баронесою, і ось я тут». «Посварилися з баронесою? Ой, годі барон, що за дивні жарти?» «Уявіть собі, я сам, як у тумані. Сто двадцять миль проскакав, як у тумані». Мій труже, сказав Румата, ми негайно сідаємо на кони і скачемо в баву. Але мій кінь ще не відпочив, заперечив барон. І потім я хочу покарати її. Кого? Баронесу, чорт, забирай. Чоловік я чи ні, зрештою? Вона, бачите, незадоволена пампою п'яним, то нехай подивиться, який він тверезий. Я краще згнию тут від води, ніж повернуся до замку. Уно похмуро сказав. Кажіть йому, щоб вуха не крутив. Геть, вовчення, добродушно пророкував барон. І принеси пива, я спітнів, і мені потрібно відшкодувати втрату рідини. Барон відшкодовував втрату рідини протягом півгодини і злегка осовів. У проміжках між ковтками він розповів Руматі про свої неприємності. Він кілька разів прокляв цих п'яниць-сусідів, котрі завелися в замку. Приїжджають зранку нібито на полювання, а потім і не зчуєшся. а вже всі п'яні й рубають меблі. Вони розбрідаються по всьому замку, скрізь гидять, ображають прислугу, калічать хортів і огидно впливають на юного баронета. Потім вони роз'їжджаються по домівках, а ти п'яний до нерухомості, залишаєшся віч на віч з баронесою. Наприкінці своєї розповіді барон зовсім засмутився і навіть зажадав було есторського, але схаменувся і сказав «Румато, друже мій, ходімо звідси. У вас надто багаті підвали. Їдьмо». «Але куди?» «Чи не однаково куди? Ну, хоча б у сіру радість», е, – сказав Румато. «А що ми робитимемо у сірій радості?» Деякий час барон мовчав, затято смикаючи себе за вуз. Ну, як що? витиснув нарешті. Дивно, навіть просто посидимо, поговоримо. У сірії радості? запитав Румата з сумнівом. Так, я вас розумію, сказав барон. Це жахливо. Але все-таки ходімо. Тут мені весь час хочеться історичного. Коня мені сказав Румата і пішов до кабінету взяти передавач. За кілька хвилин вони пліч-о-пліч їхали верхи по вузькій вулиці, зануреній у непроглядну темряву. Барон трохи оживився і на повний голос розповідав про те, якого позавчора зацькували вепра, про дивовижні якості юного баронета, про диво в монастирі Святого Туки, де отець-настоятель народив із стегна шестипалого хлопчика. При цьому він не забував розважатися, Час від часу завивав, по вовчому улюлюкав і гатив батогом у замкненій віконниці. Коли вони під'їхали до сірої радості, барон зупинив коня і глибоко замислився. Ромата чекав. Яскраво світилися брудні вікна шинку, топцювали коні біля конов'язі, ліниво пересварювалися на мацьгані дівулі, котрі сиділи рядочком на лавці під вікнами. Двоєслух з натугою вкотили у відчинені двері величезну бочку вкриту плямами селітри. Барон сумно сказав. «Сам. Страшно подумати. Ціла ніч попереду і сам. І вона там сама». «Не засмучуйтесь, так, мій друже», – сказав Румата. «Адже з нею баронет, а з вами я». «Це зовсім інше», – сказав барон. Ви нічого не розумієте, мій друже». «Ви занадто молоді й легковажні. Ви, напевно, навіть отримуєте задоволення від споглядання цих хвойд. «А чому б ні?» – заперечив ромата з цікавістю, дивлячись на барона. «На мою думку, дуже приємні дівчатка». Барон похитав головою і саркастично посміхнувся. О, ну тієї, що стоїть», – сказав він голосно, – «відвислий задок. А в тієї, що зараз зачісується, взагалі немає заду». «Це корови, мій друже! У кращому разі це корови!» «Згадайте баронесу, які руки, яка грація, яка постава, мій друже!» «Так», – погодився Ромата, – «баронеса прекрасна, поїдемо звідси!» «Куди?» – з дугою сказав барон. «І навіщо?» На його обличчі раптом позначилася рішучість. «Ні, мій друже, я нікуди не поїду звідси, але як забажаєте!» Він почав злазити з коня. Хоча мені було б дуже прикро, якби ви залишили мене тут самого. Звичайно, я залишуся з вами, сказав Ромата. Але. Жодних але. відрубав барон. Вони кинули повіддя до рук слуги, гордовито пройшли повз дівок і вступили до зали. Тут не було чим дихати, вогні світильників важко пробивалися крізь туман випаровувань, як у великій і дуже брудній лазні. На лавах за довгими столами пили, їли, божилися, сміялися, плакали, цілувалися, волали похабних пісень, спітніли солдати у розстебнутих мундирах, морські волоцюги у кольорових каптанах на голе тіло, жінки з ледь прикритими грудьми, сірі штурмовики у пропаленому лахмітті. Зліва в тумані вимальовувалася стійка, де господар, сидячи на особливому помості серед гігантських бочок, керував роєм спритних злодійкуватих слуг, а праворуч яскравим прямокутником світився вхід у чисту половину для шляхетних донів, поважних купців та сірого офіцерства. «Зрештою, чому б нам не випити?» – роздратовано запитав барон Пампа, схопив румату за рукав і попрямував до стійки вузький прохід між столами, дряпаючи спини шипами поясної облямівки панцира. Біля стійки він вихопив з рук господаря величенький черпак, яким той розливав вино по кухлях, мовчки осушив його до дна і оголосив, що тепер все пропало і залишається одне – як слід розважитися». Потім він повернувся до хазяїна і голосно поцікавився, чи є в цьому закладі місце, де шляхетні люди можуть пристойно і скромно провести час, не соромлячись сусідства будь-якої швалі рвані та злодійства. Хазяїн запевнив його, що саме у цьому закладі таке місце існує. — Чудово! — велично сказав барон і кинув господареві кілька золотих. Подайте для мене і ось цього дона все найкраще, і нехай нам служить не якась вертихвістка, а шанована доросла жінка. Господар сам провів шляхетних донів у чисту половину. Народу тут було небагато. У кутку похмуро гуляла компанія сірих офіцерів, четверо лейтенантів у тісних мундирах та двоє капітанів у коротких плащах із нашивками Міністерства охорони корони. Біля вікна за великим вузькогорлим глечиком нудьгували двійку молодих аристократів із кислими від загального розчарування фізіономіями. Неподалік них розташувалася купка нужденних донів у потертих колетах і залатаних плащах. Вони дрібними ковтками пили пиво і щохвилини обводили приміщення спраглими поглядами. Барон гепнувся за вільний стіл, скоса глянув на сірих офіцерів і пробурчав, однак і тут не без наброду. Але тут огрядна тітка в фартуху подала першу зміну. Барон крякнув, витяг з-за пояса кинджал і заходився розважатися. Він мовчки пожирав важкі скибки смаженої оленини, купи маринованих молюсків, гори морських раків, діжки салатів і майонезів, заливаючи все це водоспадами вина, пива, бражки та вина змішаного з пивом та бражкою. Нужденні дони по одному і по двоє почали перебиратися за його стіл, і барон зустрічав їх молодецьким помахом руки та утробним бурчанням. Раптом він перестав їсти, витріщився на румату викоченими очима і проревів лісовим голосом. «Я давно не був в Арканарі, мій шляхетний друже, і скажу вам по правді, мені щось тут не подобається». «Що саме бароне?» З цікавістю запитав Ромата, обсмоктуючи куряче крильце. На обличчях нужденних донів відбилася шаноблива увага. «Скажіть мені, мій друже», – промовив барон, витираючи замащені руки об край плаща. «Скажіть, шляхетні дони, відколи це в столиці його величності нашого короля повелося так, що нащадки найдавніших родів імперії кроку не можуть ступити, щоб не натрапити на усіляких там крамарів та різників?» Нужденні дони переглянулися і почали відсуватися. Ромата зіркнув у куток, де сиділи сірі. Там перестали пити і дивилися на барона. «А я вам скажу, в чому річ, шляхетні дони!» – вів далі барон Пампа. «Це все тому, що ви тут настрахані. Ви їх терпите, бо боїтеся. Ось ти боїшся!» – заболав він, дивлячись на найближчого нужденного дона. Той зробив пісне обличчя і відійшов, блідо посміхаючись. «Боягузи!» – гаркнув барон. Вуси його встали дибки. Але від нужденних донів користі було мало. Їм, очевидно, не хотілося битися. Їм хотілося випити та закусити. Тоді барон перекинув ногу через лаву, забрав у кулак правого вуса і, втупивши погляду куток, де сиділи сірі офіцери, проголосив. «А я от ні біса не боюся. Я б'ю сіру наволоч, щойно вона мені трапляється». «Що там сичить? Це певне барило?» – голосно запитав сірий капітан з довгим обличчям. Барон задоволено всміхнувся. Він з гуркутом вибрався з-за столу і видерся на лаву. Румата, піднявши брови, взявся за друге крильце. «Ей ви, сірі покидьки!» – заволав барон, наче офіцери були за версту від нього. Знайте, що позавчора я, барон Пампа Донбау, задав вашим добрячого прочухана. Ви розумієте, мій друже, звернувся він до румати з-під стелі. Пили ми з отцем кабані ввечері в моєму замку. Раптом вдирається мій конюх і повідомляє, що зграя сірих розносить корчму золота підкова, мою корчму на моїй родовій землі. Я командую на коней і туди. Присягаюся шпорою, їх там була ціла зграя чоловік двадцять. Вони захопили якихось трьох, перепилися як свині. Пити ці крамарі не вмівть. І почали всіх лупчувати і все ламати. Я схопив одного за ноги і пішла в тіха. Я гнав їх аж до важких мечів. Крові було, ви не повірите, мій друже, по коліно. А сокир залишилося стільки. Тут розповідь барона було перервано. Капітан з довгим обличчям змахнув рукою і важкий метальний ніж брязнув нагрудну пластину баронського панцера. «Давно б так!» – зрадів барон і витяг з піху величезний дворучний меч. Він з несподіваною спритністю зіскочив на підлогу, меч блискучою смугою прорізав повітря і перерубав стельову балку. Барон вилаявся. Стеля просіла, на голови посипалося сміття. Тепер усі були на ногах. Нужденні дони сахнулися до стін. Молоді аристократи піднялися на стіл, щоб краще бачити. Сірі, виставивши перед собою клинки, вишикувалися півколом і дрібними кроками рушили на барона. Тільки Ромата залишився сидіти, примірюючись, з якого боку від барона можна встати, щоб не втрапити під меч. Широке лезо зловісно шелестіло, описуючи блискучі кола над головою барона. Барон вражав. Було в ньому щось від вантажного гвинтокрила з пропелером на холостому ходу. Оточивши його з трьох боків, Сірі були змушені зупинитися. Один з них невдало став спиною до Румати, і Румата, перегнувшись через стіл, схопив його за комір, перекинув на спину в тарелі з недоїдками і угрів ребром долоні по підвухо. Сірий заплющив очі і завмер. Барон вигукнув. «Приріжте його, шляхетний Румато, а я прикінчу решту!» Він їх усіх повбиває, з невдоволенням подумав Румата. «Слухайте», – сказав він сірим, – «не будемо псувати один одному веселу ніч. Вам не вистояти проти нас. Кидайте зброю і йдіть звідси». «Отак ви!» – сердито заперечив барун. «Я хочу битися! Хай вони б'ються! Бийтеся, дідько вас забери!» З цими словами він посунув на сірих, прискорюючи оберти меча. Сірі відступали, блідли на очах. Вони ніколи в житті не бачили вантажного гвинтокрила. Румата перестрибнув через стіл. «Стривайте, мій друже», – сказав він. «Нам зовсім нема чого сваритися з цими людьми. Вам не подобається їхня присутність тут. Вони підуть». «Без зброї ми не підемо», – похмуро повідомив один із лейтенантів. «Нас покарають. Я у патрулі». Бісі з вами, ідіть зі зброєю», – дозволив Румата. Клинки впіхви, руки за голови, проходити по одному і жодних несподіванок. Кістки переламаю. «Як же ми підемо?» – роздратовано поцікавився капітан. «Цей дон перегороджує нам дорогу». «І перегороджуватиму!» – уперто сказав барон. Молоді аристократи образливо зареготали. «Ну, гаразд», – сказав Ромата. «Я триматиму барона, а ви пробігайте, але швидше, бо довго я його не втримаю. І там у дверях звільніть прохід». «Бароне», – сказав він, обіймаючи пампу за широкий стан. «Мені здається, мій друже, що ви забули одну важливу обставину. Адже цей славний меч уживався вашими предками тільки для шляхетного бою, бо сказано «не оголюй у тавернах». На обличчі барона, що крутив мечем, з'явився вираз задумливості. «Але я не маю іншого меча», – нерішуче сказав він. «Тим паче», – промовив Ромата. «Ви так думаєте?» Барон все ще вагався. «Ви ж знаєте, це краще за мене». «Так», – погодився Барон, – «ви маєте рацію». Він подивився вгору на свою кисть, що так і не зупинялась. «Ви не повірите, дорогий Румато, але я можу ось так три-чотири години поспіль і нітрохи не втомлююся. Ах, чому вона не бачить мене зараз?» «Я розповім їй», – пообіцяв Румата. Барон зітхнув і опустив меч. Сірі, зігнувшись, кинулися повз нього. Барон провів їх поглядом. «Не знаю, не знаю», – нарішуче сказав він. «Як ви думаєте, я правильно зробив, що не супроводив їх з тусанами?» «Цілком правильно», – запевнив його румата. «Ну що ж», – сказав барон, втискаючи меч у піхви. «Якщо нам не вдалося побитися, то тепер ми маємо право трошки випити і закусити». Він стяг зі столу за ноги сірого лейтенанта, котрий все ще лежав непритомний, і страшним голосом гаркнув. «Ей, господине, вина та їжі!» – підійшли молоді аристократи і чемно привітали з перемогою. «Дрібниці, дрібниці», – добродушно сказав барон. «Шість плюгавих молодчиків, боягузливих, як і решта крамарів. У золотій підкові я розкидав їх два десятки». «Як добре», – звернувся він до румати, – «що тоді не мав мого бойового меча. Я міг би в забудькуватості оголити його, і хоча золота підкова не таверна, а лише корчма». «Дехто так і каже», – сказав румата, – «не оголюю корчмі». Господиня принесла нові страви з м'ясом та нові глеки вина. Барон засукав рукави і взявся до роботи. «До речі», – сказав Ромата, – «хто були ті три бранці, яких ви звільнили у золотій підкові?» «Звільнив», – барон перестав жувати і дивився на Ромату. «Але, мій шляхетний друже, я, мабуть, недостатньо точно висловився. Я нікого не визволяв, адже вони були заарештовані. Це державна справа, з якого дива я став би їх звільняти. Якийсь дон, певно, страшний боягуз, старий книжник і слуга. Він знизав плечима». «Так, звичайно», – сумно сказав Румата. Барон раптом налився кров'ю і страшенно викотив очі. «Що, знову?» – заревів він. Румата оглянувся. У дверях стояв Дон Ріпат. Барон заверетенився, перекидаючи лави та скидаючи зі столу страви. Дон Ріпат серйозно глянув у вічі румати і вийшов. «Прошу пробачення, бароне», – сказав Румата, підводячись. «Королівська служба». «Ах», – розчаровано промовив барон, – «співчуваю. Ні за що не пішов би на службу». Дон Ріпат чекав одразу за дверима. «Що нового?» запитав Румата. «Дві години тому, – діловито повідомив Дон Ріпат, – за наказом міністра охорони корони Дона Ребе я заарештував і супроводив до веселої вежі Дону Окану». «Так», – сказав Румата. «Годину тому Дона Окана померла, не витримавши випробування вогнем». «Так», – сказав Румата. Офіційно її звинуватили у шпигунстві, але Дон Ріпат зам'явся і упустив очі. «Я думаю, мені здається... «Я розумію», – сказав Румата. Дон Ріпат підняв на нього винні очі. «Я був безсилий», – почав він. «Це не ваша справа», – хрипко сказав Румата. Очі Дона Ріпата знову стали олов'яними. Румата кивнув і повернувся до столу. Барон докінчував блюдо з фаршированими каракатицями. «Есторського», – сказав Румата, – «і нехай принесуть ще», – він відкашлявся – Будемо веселитися. Будемо, стонадцять чортів, веселитися. Коли Ромата прийшов до тями, то виявив, що стоїть посеред великого пустирища. Займався сірий світанок, вдалені хребкими голосами репетували півні годинники. Каркали ворони, що густо кружляли над якоюсь непривабливою купою неподалік. Пахло вогкістю та тліном. Туман у голові швидко розсіювався, наставав знайомий стан пронизливої ясності та чіткості сприйняття. На язику приємно танула м'ятна гіркота. Сильно щеміли пальці правої руки. Ромата підніс до очей стиснутий кулак. Шкіра на кісточках була обдерта, а в кулаку була затиснута порожня ампула з під каспараміду, могутнього засобу проти алкогольного отруєння, котрий земля завбачливо постачала своїм розвідникам на відсталих планетах. Мабуть, уже тут, на пустирі, перед тим, як остаточно провалитися до свинячого стану, він несвідомо, майже інстинктивно висипав у рот весь вміст Ампули. Місця були знайомі. Прямо попереду чорніла вежа спаленої обсерваторії, а ліворуч проступали в сутінках тонкі, як мінарети, сторожові вежі Королівського палацу. Румата глибоко вдихнув сере-холодне повітря і попрямував додому. Барон Пампа повеселився цієї ночі на славу. У супроводі купи нужденних донів, котрі стрімко втрачали людську подобу, він здійснив гігантське турне арканарськими шинками, пропивши все аж до розкішного пояса, знищивши неймовірну кількість алкоголю і закусок, вчинивши дорогою не менше восьми бійок. У всякому разі Румата міг чітко згадати вісім бійок, в котрі він втручався, намагаючись розвести сторони і не допустити смертовбивства. Подальші його спогади потопали в тумані. З цього туману випливали то хижі мармизи з ножами в зубах, то безглуздо гірке обличчя останнього нужденного дона, якого барон Пампа намагався продати в рабство в порту, то розлючений носатий і руканиці, який люто вимагав, аби шляхетні дони повернули йому коней. Спочатку він ще залишався розвідником. Пив він на рівні з бароном – юруканське, історське, суанське, арканарське, але перед кожною зміною він, крадькома клав під язик пігулку Каспараміду. Він ще зберігав розважливість і звично відзначав скупчення сірих патрулів на перехрестях і біля мостів, заставу кінних варварів на суанському шляху, де барона напевно пристрелили б, якби румата не знав мови варварів. Він виразно пам'ятав, як вразила його думка про те, що нерухомі ряди дивних солдатів у довгих чорних плащах з капюшонами, вишикуваних перед патріотичною школою – це монастирська дружина. До чого тут церква? – подумав він тоді. – Відколи церква в Арканарі втручається у світські справи? Він п'янішав повільно, але все-таки сп'янів, якось одразу нагально. І коли в хвилину просвітління побачив перед собою розрубаний дубовий стіл у геть незнайомій кімнаті, оголений меч у своїй руці і аплодуючих нужденних донів навколо, то подумав, що час йти додому. Але було вже пізно. Хвиля шалу та огидної непристойної радості визволення від усього людського полонила його. Він ще залишався землянином, розвідником, спадкоємцем людей вогню й заліза, які не шкодували себе і не прощали в ім'я великої мети. Він не міг стати руматою історським, плоттю від плоті двадцяти поколінь войовничих предків, уславлених пограбуваннями та пиятством. Але уже не був і землянином. Він звільнився від обов'язків перед експериментом. Його хвилювали лише обов'язки перед самим собою. Він більше не мав сумнівів, йому було ясно все. Абсолютно все. Він точно знав, хто у всьому винен, і він точно знав, чого хоче. Рубати на розмах, віддавати вогню, скидати з палацових сходів на списи й вила ревучого натовпу. Румата здригнувся і витяг спіх в мечі. Клинки були зазубрані, але чисті. Він пам'ятав, що рубався з кимось, але з ким і чим усе скінчилося. Коней і вони пропили. Нужденні дони кудись зникли. Румата, це він також пам'ятав, припер барона до себе додому. Пампа Донбау був бадьорий, абсолютно тверезий і сповнений готовності продовжувати веселощі, просто він більше не міг стояти на ногах. Крім того, він чомусь і вважав, що щойно розпрощався з милою баронесою і перебуває тепер у бойовому поході проти свого споконвічного ворога барона Каску, який знахабнів до останньої межі. Судіть самі, друже мій, цей негідник народив стегна стигна шестипалого хлопчика і назвав його пампою!» «Сонце заходить», – оголосив він, дивлячись на гобелен, що зображає схід сонця. «Ми могли б прогуляти всю цю ніч, шляхетні дони, але ратні подвиги вимагають сну. Ані краплі вина у поході, до того ж баронеса була б незадоволена». «Що? Ліжко? Які ліжка у чистому полі? Наша постіль попона бойового коня!» З цими словами він здер зі стіни нещасний гобелен, загорнувся в нього з головою і з гуркотом упав у куток під світильником. Румета наказав хлопчику Уно поставити поряд відро з розсолом і діжку з маринадами. У хлопця було сердите, заспане обличчя. Оце нажлуктилися, бурчав він, очі нарізно дивляться. Мовчи, дурню, сказав тоді Ромата, і щось сталося потім. Щось дуже погане, що погнало його через все місто на пустир, щось дуже дуже кепське, невибачальне, порочне. Він згадав, коли вже підходив до будинку і, згадавши, зупинився. Відкинувши уно, він поліз угору сходами, відчинив двері і ввалився до них як господар, і у світлі нічника побачив біле обличчя, величезні очі, сповнені жаху й огиди, і в цих очах самого себе. Він хитався, слинява губа відвисла, кулаки обдерті, одяг заляпаний поганню, нахабний іниций шляхетний хам. І цей погляд пожбурив його назад, на сходи, вниз, уперед передпокій, за двері, на темну вулицю і далі, далі, далі, якнайдалі. Стиснув зуби і, відчуваючи, що все всередині закрижаніло і скулилося, тихенько відчинив двері і навшпиньки увійшов до передпокою. У кутку, схожий на гігантського морського ссавця, сопів у мирному сні барон. «Хто тут?» Гукнув Уно, що дрімав на лаві з арбалетом на колінах. «Тихо!» – пошепки сказав Ромата. «Ходімо на кухню. Діжку води, оцет, новий одяг, швидко!» Він довго, люто, з гострою насолодою обливався водою та обтирався оцтом, здираючи з себе нічний бруд. Уно, незвично мовчазний, тупцяв коло нього, і тільки потім, допомагаючи Дону защіпати ідіотські бузкові штани з на назаду, повідомив похмуро. Вночі, як ви поїхали, Кіра спускалася і питала, був дон чи ні. Вирішила, видно, що вона снилася. Сказав їй, що як з вечора пішли на варту, так і не поверталися. Румата глибоко зітхнув, відвернувшись. Легше не стало. Гірше. А я всю ніч з арбалетом над бароном сидів, боявся, що п'яним нагору полізуть. Дякую, малюче, на силу сказав Румата. Він натяг черевики, вийшов у передпокій, постояв трохи перед темним металевим дзеркалом. Каспарамід працював безвідмовно. Із дзеркала на нього дивився витончений шляхетний Дон, із трохи змарнілим, але цілком пристойним, після стомливого нічного чергування обличчям. Вологе волосся схоплене золотим обручем, м'яко й красиво обрамлювало лице. Ромата машинально поправив об'єктив над переніссям. Дивовижні сцени спостерігали сьогодні на землі. Похмуро подумав він. Тим часом розвиднілося. У запорошені вікна заглянуло сонце. Заляскали віконниці. На дворі перегукувались заспані голоси. Як спали, брати Кіріси? Дяка панові, спокійно, брати Тіко. Ніч минула і слава Богу. А у нас хтось у вікна ломився. Шляхетний дон Румата, кажуть, уночі гуляли. Кажуть, гість у них... Та нині хіба гуляють. За молодого короля, пам'ятаю, гуляли, не помітили, як пів міста спалили. Що я вам скажу, брате Тіко? Дяка Богові, що у нас в сусідах такий дон. Раз на рік загуляє і то забагато. Ромата піднявся нагору, постукав, увійшов до кабінету. Кіра сиділа у кріслі, як і вчора. Вона підвела очі і зі страхом і тривогою глянула йому в обличчя. «Доброго ранку, маленька», – сказав він, підійшов, поцілував її руки і сів навпроти. Вона допитливо глянула на нього, потім запитала. «Втомився?» «Так, трішки, і треба знову йти?» «Приготувати тобі щось?» «Не треба, дякую, Уно приготує. От хіба комір на парфум?» Ромата відчував, як між ними виростає стіна брехні. Спочатку тоненька, потім все товстіша і міцніша на ціле життя». Гірко подумав він. Він сидів, заплющивши очі, поки вона обережно змочувала різними парфумами його пишний комір, щоки, чоло, волосся. Затим вона сказала. «Ти навіть не спитаєш, як мені спалося?» «Як маленька». «Сон, розумієш, страшний сон. Стіна стала товстою, як мур». «На новому місці завжди так», сказав Ромата фальшиво. «Та й барон, мабуть, унизу шумів дуже». «Веліти подати сніданок?» – запитала вона. «Накажи». «А вино, яке ти любиш вранці?» Ромата розплющив очі. «Накажи принести води», – сказав він. «Вранці я не п'ю». Вона вийшла, і він почув, як вона спокійним дзвінким голосом розмовляє Уно. Потім вона повернулася, сіла на бильце його крісла і почала розповідати свій сон, а він слухав, заламуючи брови і відчуваючи, як з кожною хвилиною, стіна стає все товстішою і непохитнішою, як вона назавжди відокремлює його від єдиної по-справжньому рідної людини у цьому потворному світі. І тоді він розмаху вдарив у стіну всім тілом. «Кіро», – мовив він, – «то був не сон» і нічого особливого не сталося. «Бідолашний мій, – сказала Кіра, – стривай, я зараз розсолу принесу».